«Я постараюсь». «Я думаю, вона ще тільки підійшла до тієї межі, де відкриватиме і відкриватиме себе». Віталія сказала це роздумливо і трохи, наче запитливо. «Вона питає себе чи мене?» – подумала Даза. Пригадала, як ще вчора вагалася, що їхати їй. Хоча вирішила, що поїде, як тільки Віта зателефонувала. Як тільки сказала, у неї рак. Уже четвертого ступеня. Остання стадія». «Ще без метастазів, але остання. Господи, навіщо? Де вони були всі ці роки, обоє?» «Допоможи їй у цьому», – сказала Віталія. «Ти мудріша і досвідченіша». «Навряд. Але куди вона побігла? Хоч би з нею чого не сталося. Треба було нам продумати мій приїзд, мою появу». Гадаю, вона побігла до річки. «До річки? Я бачила, як вона дивилась далеко там, на сцені». «Ой, Божечку, тож ходімо, ходімо!» – заметушилася даздраперма. «От і ти розгрублена і стривожена. Ходімо! Як іти до тої річки?» Дві жінки, котрі були поруч у перших за два десятки років, стали виходити з воріт Луцького замку. До замку і міста здалечини підпливали храми. Щось змінилося у повітрі погожого весняного дня. Посіяна старшою і жінок тривога росла в її душі. «Ні-ні, після того, що сталося із мною, з Олесею нічого не може статись», – подумала молодша з двох жінок. «Певно, до річки треба йти цією вулицею, а може не цією». «Господі, як мало я знаю про це місто, про маму, про Олесю!» «А життя вже кінчається, втікає, а куди?» Розділ шостий. Вона виходила із воріт замку. Виходила з дому разом зі своєю однокласницею – котра була частиною її підлої змови, її обману. Щойно Люда щебетала. Ой, за Романівно, у нас світі буде добре, дуже добре, там у селі свіже повітря, свіже молоко. А як вміє готувати моя бабуся? Ви не переживаєте, не тривожтесь? То є всього два тижні, побачите, якою Віточка повернеться задоволеною, поправиться, не впізнаєте. За плечима у Віти наплічник, рюкзак. Тільки почали входити у моду тоді, у 60-ті, і мама їй купила. Точніше дістала, дізнавшись, що донька хоче поїхати до однокласниці подруги в село на відпочинок. Мама хотіла провести, але Люда сказала, не треба. Вони ж поїдуть від їхнього дому машиною. Людчин батько передовик виробництва, слюсар вищого розряду, винахідник-раціоналізатор, кілька місяців тому купив «Запорожця». Його, як передовика раціоналізатора, нагородили талоном на позачергове придбання Горбатого. Вони, справді, їхали в село проводити відпустку, а донька канікули Кудись туди, на Поділля, Вінничину, звідки була людчина мама, продавець крамниці, сто дрібниць. Але їхали втрьох. У Віти був зовсім інший маршрут, інша, своя дорога. Ледве звернули за рік будинку, Люда противно захотіла. «Як ми ловко все обставили, скажи?» Віта ледь не вдарила подругу, точніше, не подругу, а зловмисницю, учасницю пітлої змови. Готова була вбити її себе за цю змову, поїздку, обман мами. Так, якщо по правді людка не була подругою, набивалася сви швидше з меркантильних міркувань. У віти відмінниці списували півкласу, а вічна трієчниця Людмила Воронюк була з тих, хто надзвичайно рідко готував домашні завдання вдома. Та чи здатна вона була готувати їх? Змова й народилася з лютчиною пропозиції. Хоч поїхати в село на пару днів, а хоч і на цілий місяць. Поїхати в село? Їздили з мамою до моря, в Карпати, вона сама їздила в табір. А в село? І раптом Віта душа спочатку занила, а потім заспівала, хтось наче звелів. А як же, поїхати? Треба і... Бо треба, бо вона... Звичайно, хочу, сказала Віта. Ну і чудненько... Мало не підстрибувала Людка, чого б то нахилилась до вітиного вуха. «Там є класні хлопці, грубі салюки, але класні. Мама і папка побудуть тиждень, а тоді свобода. Папця глуха, як сухе столітнє дерево. До того ж я для неї особинна, городська». Тієї миті Віта почала приручати птаха жорної підступності. Він з'явився звідкись, вилетів може з чорного піднебійня. Ні, піднебіння у неї не чорне, вона не каже поганих слів, а в її голові живуть чорні, просипані сажею думки. Утім, думки теж не чорні, просто, просто вони приховані, недобрі. Ні, добрі, але наче б забруднені. Віта обдурювала маму, уперше обдурювала. Ні, не вперше, довго, вже три роки буде. У ній жила таємниця, таємниця, до якої вона перекрила доступ мамі, Її найріднішій людині, найріднішій мамі. Але хіба мама могла бути нерідною? Чи такою її робила Віта, сама Віта? Та Віта, котрій мама вірила, яка була частиною мами. Іноді виникали думки розповісти геть про все мамі. Побачити, як вона на це зреагує, її правильна мама. Накричить, засудить, заборонить. І раптом під час чергового бажання розповісти, Відкритися Віта зрозуміла, що вона цього не зробить, бо. Мамо, я тобі хочу щось сказати. Що, доню? Щось трапилось у школі. Ви на екскурсію? Ні? У тебе якийсь дивний вигляд. Щось трапилось? Пауза. Довга, затяжна пауза. Віта зважувала слова, які вона скаже. З чого почне? Головне почати. Тереза хиталась, не могли врівноважитись. Так, бувало, на базарі, в крамниці, вона бачила. «Ти не хвора? Може в тебе температура?» Мама поклала руку на дончин лоб. Ще недавно вона казала «Ніжно лобик, лобик, ротик, носик, вушко. Мама на руках холодна і волога. Щойно вона прала. Її відене плаття. Мама каже правильно по-українськи «сукенка», «сукеночка». Мама не любить барвистих сукенок. Чому? Бо барвисті неправильні. Усе має бути в цьому світі гармонійним. Віта стала негармонійною. «Я не хочу, щоб померла таємниця», – подумала Віта. «У мене виникла одна думка», – сказала вона і стала шукати слова. «Були потрібні підходящі слова. Ось вони нарешті знайдені».